21 червня, четвер. Не могла нічого писати. Цілих два тижні намагалася будувати своє життя поза чужою грою. Тонг сказав, що я лізу в чужу гру, тому це обов'язково закінчиться погано. Всі, хто намагаються пролізти туди, де їхнє перебування не заплановане Богом, втрачають власну особистість – і отримують по заслузі. Я багато спілкувалася з ним останнім часом, здебільшого телефоном, бо він уникав особистих зустрічей зі мною, не хотів ні спілкуватися, ні кохатися, нічого. Він сказав мені, «Тобі потрібен був не я, і навіть не мої пестощі. Тобі потрібно було це кляте вікно, і ще клятіше вікно готелю навпроти». Я не могла заперечити ці докори. Хоч би що я сказала йому, це було б напівправдою. А коли не можеш сказати всієї правди коханому, порядніше мовчати. Неллі перестала ходити на курси. Дарига сказала, що в неї змінилися особисті обставини. Це я й сама зрозуміла. Відверто кажучи, після мого спостерігання мовчазного побачення в готельному ресторанчику, було б дуже дивно, якби Неллі прийшла на заняття, наче нічого не сталося в її житті. «Хахаль її намалювався, сволота американська! Тому все! Скінчилося вільне життя!» – повідомив Давид. Віргіс мовчав. «Ам'яшика все це не обходило, він навчався і випереджав усіх у групі». Треба порадити йому перейти на вищий рівень навчання. Він уже опанував початковий курс, хоч цим я можу пишатися. Хоча б за нього мені не соромно. Мені постійно кортіло дізнатися про все докладніше, та я усвідомлювала, що мене як учительку корейської мови це не повинно цікавити, тому стримувалася, хоча це було нестерпно важко. Донг замінив замки в тій квартирі, і я не могла до неї потрапити. Я тут буду жити, буду спостерігати, а ти, моя Люба Мей, жінка, яка не витримала випробування, випробування спільним коханням, ти його не витримала. Я поки що не можу замкнути для тебе своє серце, але змінити замки в квартирі я здатен». Сказав він одного вечора, коли я почала звинувачувати його в тому, що він захопив чуже помешкання. Через цей вчинок Донга я була позбавлена можливості спостерігати за її вікнами, приходити під готель я також не могла, бо в квартирі був Донг, і він міг мене побачити, а мені цього дуже не хотілося. Лише сьогодні я нарешті побачила Неллі, вже більше не могла залишатися ввечері вдома, тому зателефонувала Юн та іншій нашій подрузі, Хетьон, і запропонувала їм погуляти. Вони дуже зраділи, мені навіть було соромно, бо я зовсім забула про своїх подруг, хоча завжди обурювалася тими, хто забував своїх подруг через кар'єру чи хлопців. А сама? Сама перестала цікавитися своїми подругами через захоплення іншим життям. Грою, як каже Донг я запропонувала їм посидіти десь у районі Ітхевона. Йон, звичайно, не хотіла. Вона не любить місць, де скупчуються люди. Хеть вагалася, вона завжди вагається. Мені іноді здається, що вона у своєму житті не прийняла жодного рішення. А уміти приймати рішення – це, мабуть, найскладніший процес у житті людини. Але як можна постійно уникати цього? Втім, мені вдалося досить легко їх умовити. Я сказала, що мені дуже сумно, і тому кортить побути в спалахах людського веселого божевілля. Адже в мене зараз напружені стосунки з Донгом, таке враження, що він збирається мене покинути. Ця звістка дуже зацікавила моїх подруг Щепак. Усім подобався Донг. Ми сиділи й пили рисове вино. Дівчата постійно смикали мене, щоб я почала розповідати про наші з Донгом стосунки, а я все дзеленчала про якусь маячню. Юн, як більш нахабна, звернулася до мене з прямим запитанням. «Мей, то що там Донг?» Хетьон, як більш інфантильна, а не сором'язлива, робила мені знаки тонкими бровами. «Ну, Мей, де ж твоя зворушлива історія про Донга?» Я вже почала подумки вибудовувати теорію нашої з Донгом сварки, тобто сварка в нас і без мого будування відбулася. Та моїм теперішнім завданням було вигадати її мотиви. Його слова, мої слова, щоб догодити цікавості дівчат, тому що правду їм казати мені зовсім не хотілося. І саме тоді я побачила Неллі. Вона стояла майже поруч, притулившись до вишневого хлопця. Він мав трохи здивований вигляд, а може навіть розгублений. Простягнув їй маленьку біло-жовту квітку. Будь-як. І щось їй пояснював на тій мові, якою зазвичай вони спілкувалися. У мене гарний слух, тому я відразу її впізнала. А потім усе ускладнилося. Коловорот! Поміж автомобілів та закликальників у білих сорочках – «Біг її американець. Він виглядав розлюченим, це було помітно навіть здаля. Він біг і щось викрикував. Обличчя його були таким білим, наче в актора якоїсь вистави. волосся скуйовджене. Він розмахував своїми білими руками. Зупиняв машини, невпинно наближаючись. Вишневий хлопець, мабуть, спитав у Неллі, хто це. Принаймні, так мені здалося. Неллі почала щось пояснювати. Американець нарешті підійшов і став поряд з ними». Їхня спільна розмова була дуже коротка, американець спитав, хто це. Неллі відповіла, що це її приятель, вони з одного міста. Американця така відповідь не влаштувала, він продовжував збуджено жестикулювати. Вишневий хлопець торкнувся рукою плеча Неллі, наче прощаючись, американець різко скинув його руку. Тоді вишневий хлопець перехопив руку американця, притримав її і трохи скрутив. Потім легко відпихнув його і пішов собі геть. Неллі щось кричала йому в спину, але він не озирався. Неллі повернулася, щоб побігти за ним, та американець супко вхопив її за руку і кудись потяг. Вона видиралася. Вишневий хлопець повинен був чути, як вона кричить, але навіть не сповільнював ходу. Американець поводився брутально. До нас долітали слова «невдячна с...». Мене попереджали, а я не слухав. «Ти за все відповіси і заплатиш?» «І з ким ще ти злигалась, га?» Налісіпалася, намагаючись вивільнитися. Тоді він ударив по її обличчю своїм великим дорогим годинником. Вона заплакала. Він не зупинявся і тягнув її на вихід. По той бік кварталу, мабуть, на нього чекала машина. Я сиділа, наче паралізована дивилася, та нічого не могла вдіяти. Ступор. «Це ж треба так брутально поводитися на людях!» – почула я голос хитьон. «Господи, мали б совість не виносити це все лайно на люди! Я ж тобі казала, що не хочу сюди тарганитися, бо тут тусуються божевільні, ви ж бачили?» «Ні, це жахливо. Мене щось колотить, треба випити і нарешті дізнатись...» «Що там у тебе з Донгом?» – відрізала Юн. Вони навіть не помітили, як прикро вразила ця сцена мене.